BBC telebistateak e baddaki zuen mediaian Horreil librogeita amau urteko kataria lanean hartu behar izan duela berriz epaitegikorreera. Behartuta, Horreile andreak telebzistateren aurkako salaketa jarri zuen duela amalabillabete berak gidatzen zuen saioa, adinagatik eta emakume izategatik kendu ziotela argudiatuz. Espainiako estatuan eta albistegietan joera hori somatzen da. Adin bateko emakumeak pantalla paretik kentzearena. Euskal Telebistan eta Euskaraz katean albistegietako erreferentea da Maialen Hiriarte, gai honen inguruko bere iritzia jakin eginuke. Zer diozu Maialen, e, joera hori gailendu da oroar har Telebistakatetan eta bereziki albistegietan. Nik ikusten dut daren arabera bai, ezta. Eta zer dio dan ba batean zuek esaten ari zareteena, ezta? Berdintasunaren ideia sakontzen ez dugun bitartean, lantzen ez dugun bitartean berdintasunaren kultura Ba, irreiatzen ez bitartean, ba, azken batean gizon eta emakumen harteko e, desberdintasunaren, derber, desberdintasun lazgarriaren ikurra dela iruditzen zaidalaneri. Uhum. Eta lazgarria esaten dut, askotan esan izan da, ez da, gizon bat e, urduri jartzen denean edo lako eta patxar bat duenean estresatuta egoten da, eta emakumeak isterika egoten gera. E, gizonak em, ilezuria dutenean esperientzia eta bueno, lako toke interesante bat izaten dute eta emakumeak izaten gean normalean atsozar menopausik batzuk no pausika bera esateak, itza bera esateak duen konotazio gaiztoarekin azken batean emakumeak arro sentitu behar dugun gure bizitzaren etapa bat delarik, ezta? Mm -hmm. Eta lazgarria beste zenbait kasutan entzuten dituduan gauzen gatik, ezta? Horain ez da, da aragia jartzen pantalla horretan, baina azala jartzen da eufemismo ikaragarri eruditzen zaita azala eragutsi behar hori, azala dudarik ez da emakumeok, emakumeek erakusten dutelako, emakume gazteek <gülüyor> hau dena esan da, egia esan Enuke, inundik eta inora, e, gutxietzi nahi nere lankide gazteagoek egiten duten dai, da, lana. Eh? Asko daude oso onak, oso ondo prestatuak daudenak, agiango baino, hobeto prestatuak daudenak, teknologiaren zenbait aurrera kuntzetan, eta bar asko kosolan hone egiten dute geienek, zaharra goek bezala, eta zaharrek bezala beste batzuk ez dute hone egiten, ba, gauza guztietan gertatzen dan bezala. Baina hori esan danik, hori ikusten dute, dut egin gertzen dut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 bai reiatzen ez degun bitartean ba azken batean gizon eta emakumeen arteko e, desberdintasunaren derber, desberdintasun lazgarriaren ikurra dela iruditzen zaidalaneri. Eta lazgarria esaten dut, askotan esan izan da, ez da, gizon bat e, urduri jartzen denean edo olako eta patxar bat duenean estresatuta egoten da eta emakumeak isterika egoten gera. E, gizonak em, ilezuria dutenean esperientzia eta, bueno, olako toke interesante bat izaten dute, eta emakumeak izaten gehan normalean atsozar menopausika batzuk. Menopausika bera esateak, itza bera esateak duen konotazio gaiztoarekin azken batean, emakumeak arro sentitu behar dugun gure bizitzaren etapa bat delarik, ezta. da? Mm -hmm. Eta lazgarria beste zenbait kasutan, entzuten dituduan gauzengatik gatik, ez da? Hora inez da haragia jartzen pantalla horretan, baina azala jartzen da eufemismo ikaragarri eruditzen zaita azala eragutsi behar hori, azala dudarik ezta emakumeok, emakumeek erakusten dutelako, emakume gazteek <gülüyor> hau dena esan da, egia esan nuke inundik eta inora e, gutxietzi nahi nere lankide gazteagoek egiten duten lana. Da, eh? Asko daude oso onak, oso ondo prestatuak daudenak, agiango baina hobeto prestatuak daudenak, teknologiaren zenbait horreak eta bar asko kosolan hone egiten dute gehienek, zaharra goek bezala, eta zaharrek bezala beste batzuk ez dute hone egiten, ba, gauza guztietan gertatzen dan bezala. Eh? Baina hori esan danik, hori ikusten dut egertzen dut. Amaitu da entzungaia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 Entzun testua. Zure aginduetara esan da abiatzen gara autoan, GPS-a aingeru guardakoa baliz bezala. Asteburuan gertatu zaio, hogeita masazpi urteko gizun gizara jo bati, badajozko kapila herrian, itzesitz bete ditu nabigatza emandako aginduak, automata baten gixan, asko pentsatu gabe. Bilagun ziua zen autoan, ilunpetan, larun bat gau ez. Azokatik bueltan etxera, saltzaile ibiltariak biak, txerpolariak, zagotxa saltzaileak, soberakinak jaso eta bueltako bidean. Bata iritsi da etxera, txoferra ez ordean. GPS-ak agindu ezala hartu du errepidea, zingirar eramaten duena. Zuzen, zuzenean, errepidea bukatzen den lekuan ura asten da, aintzirako ura. Garaibateko bidezarra hartuta bilagunak itxumustuan GPS-ak agindu bezala, konturatzerako berandu. Ilunpeak eta txismean gehiagizko konfiantza izateak zer dakarren, ez tiee autoak garaiz geratzeko denborarik eman. Pesot irureunda zeia urpekari bihurtu da, autoak igarian jakinez eta batek egindu salta uretara, lortu du urertzera iristea, kolperen baten gora beran, baina honik. Txoferraren arrastorik ez ordea, Extremadurako larrialdi zerbitzuetara deitu eta Joan dira taldeak. giratu dute autoa, baina txoferra giri ez, ez du urpean gidatzen jarraitu, bolante askatu noizpait, urari aurre egiteko. La serena pantano uretan aurkitu dutearen haren ilotza gerora. Akaso, illa aurretik amorruaren amorruz itzali eingo zuen aparatua, ito aurretik merezi duenari birauak esan da joatearren edo malapartatua. GPSaren penagarrikeriak segituan etorri zaigu akordura ape batarekin gertatzen zena Europatik zetozen milak agidari Gasteiz abiltzen zituen artean errepidea bukatu gabe zegoela eta han geratzen ziren arrasaten GPSa madarikatuz ordainpeko errepidea vuelta hartu eskerretarán La Serenako pantanoan hito behar izan duen gizonarena GPSak agindutako errepidea uretara zihoana horibai eriotsaren korridorea Zure aginduetara esan da abiatzen gara autoan GPS-a aingeru guardakoa baliz bezala Asteburuan gertatu zaio Ogeita masazpi urteko gizun gizara jo bati Badajozko kapila herrian hitzeziz bete ditu Navigatza emandako aginduak Automata baten gizan asko pentsatu gabe Bi lagun Bilagun zen autoan Ilunpetan, larun bat gau azokatik bueltan etxera, saltzaile ibiltaria biak, txerpolariak, fagotxe saltzaileak, soberakinak jaso eta bueltko bidean. Bata iritsi da etxera, txoferra ez ordeak. GPSak egindu bezala hartu du errepidea sinira eramaten duena zuzen zuzenean, errepidea bukatzen den lekuan ura asten da. Ainzirako ura,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 Txofarraren arrastorik ez ordea, Estramadurako larri zerbitzuetara deitu, eta joan dira sorospen taldeak. Giratu dute autoa, baina txoferra giri ez. Ez du urpean gidatzen jarraitu, Bolante askatu noizpait, urari aurregiteko. Lazaren apantanoko huretan aurkitu dutearen ilotzak gerora. Akaso, hil aurretik amorruaren amorruz, itzalien gozuan aparatua, ito aurretik, mereziduen ari birauak esan da joatea rene do, partatua. GPS-aren penagarrikeriak segituan etorri saiguo akordura ape batarekin gertatzen zena Europatik zetosen milak agindari Gasteiz abiltzen zituen artean errepidea bukatu gabe zegoela eta han geratzen ziren arrasaten GPSa madarikatuz ordaindeko errepidea bueltia hartu eskerretara La pantanoan ito behar izanduen gizonarena GPS-ak agindutako errepidea uretara zihoana horibai eriotsaren korridorea es amaitu da entzungaia. Aukeratu dituzun erantzunak, idatzi beheko laukietan.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 Enzun Ba, emugarri bat jarrizen nuen. 2000 abederatziko abenduren amairuan orzalantzarik ez dago, Euskal Herriaren berzolaritzaren historian, eta neurri batean, Euskal Herriaren historian ere bai, horrela aitortu dute Eusko ikaskuntzako kidek, ez, egindute Euskal Herriko historia nabarmendu diren emakumeen zerrenda bat, Lola Balberde historia gara ekideko irakasliak egindu dokumentazio lan aukeratu ditu berrogeita lau, eta berrogeita lau egin artean zaudezu. Bai, ba, bainu, bai, nun bai. Jasu nuenean horren berri, bai, giesan... Ba, poza handia hartu nun, ez? E, niretzat hori handia da, hor da honen emakume zerrenda hortan, baina nire burua eta nire izena ikustea, ez da? Ba, ez zu pasionariaren ondoan, zaudi? Ba, benetan e, ikaratzera nio kua da, ez da? E, txiki, txiki, txiki sentitzen naiz e, zerrenda hortan, ez da? Eraberian oso oso pozgarria da niretzat eta, bueno, autatu duenak jakingo du zergatik, ez da mundu guzia maila berean eongo geranik, baina, bueno, uh -huh. bagoitzak ba, bere alea jarriko zuen. Hogeita magosturterekin Euskal Herriaren historian lekua eginduten emakumeen zerrendan egotea, hemendik aurrerako lanari begira, estuago jartzen zaitu? Ez, ez de pentsatu, zuk esan dezun ogoita mausturtekin emakumeen historia eginduten emakumen, ola oso potoloa dirudiola esanda esan da, ez da, ba, historia egin dedanik ere eze sentitzen nik, ba, behar bada, babai, ba, behar bada, egingo nuen, baino nik ez dut bizi olako... Mm -hmm. Ez da egitzen lorpen izan balitz bezala, ez? Zure urte zergatik iritsi zara iritsi zaren lekura? -zer, e, zure izakeratik zerk lagundu zaitu horra iristen? Bueno, alde batetik esango nuke behar bada izan ditudan zailtasunak ez iduela momentuan ikaragarrizko traba bezala bizitu izan. Alegia, atzera begiratu eta horrein egiten dedan irakurketa, ibilbide horrena, eta zerrendatu ditzak zailtasunak, momentuenen enituela hola bizi izan. Beraz, behar bada ez zira neinbesteko zailtasunak izan. Horduan... Eta ze zailtasunetaz ari gara ezketan. Bueno, behar bada, ba, berso eskoletan, eta bizka bat, berso munduan astapenetan, ba, neska gutxi batzuk geunden etzen errexak jendeurren kantatze hori, siniz izatea eizatea, eta bar, horrelako zailtasunak bizka bat, a posteriori irakurri izan ditut, ezta momentuan, oso natural eraman dut nire berzokera, eta nire berzokidei esker neurri handi baten ez. Eta bestetik, ba, behar bada, nire buruar Horekin izan dedan exigentziak ez da? Halik eta ondoen eta berbada erakutsi nahi batek ere, ez? maila on bat, bestek bezinona edo bea eman nezakela. Ez nuke esango zentzu kompetitibo batean, baizik, bizka bat autoafirmazioari dagokion kion zentzu batean, ez? Eta berbada balukaz erikutsia ba, emakume gutxietako bat izatearekin. Alekia ba, komila artean e, zuri ez dagokizun e, leku batean balima zaude, bago bai hasieran egon gintezken bezala ba gutxienez besteak aina on izatea edo bea ezta justifikatua egon dedin zure presentzia hori ez eta zure nabarmentze hori eta zure jende aurrera ateratze hori Nik uste izan dezakela hortik ere Bai, mugarri bat jarri jarrizen nuen. 2000 abederatziko abenduren amairuan orzalantzarik ez dago, Euskal bersolaritzaren berzolaritzaren historian eta neurri batean, Euskal Herriaren historian ere bai, horrela aitortu dute Eusko ikaskuntzako kideek ez, egindute Euskal Herriko historia nabarmendu du diren emakumen zerrenda bat, Lola Balberde historia gara ekideko irakasliak egindu dokumentazio lana aukeratu ditu berrogeita lau eta berrogeita lau goien artean zaudezu. Bai, ba, bainu, bai, nun bai. Jasu nuenean oren berri, bai, giesan Ba poza hundia astununa ez, eh noretzat ore hundia da, hor da on emakume zerrenda hortan, ba nere burua ta nere izena ikustea, ez da? Ba ez pasionariaren ondoan zaude. Ba eh? benetan, eh ikaratzerainukoa da, ezta? Ezbait txiki txiki txiki sentitzen naiz e, de zerrenda hortan, era Eraorean oso oso pozgarria da niretzat, eta bueno, hautatu duena jakingo du zergatik eta ez dutuste mundu guzia maila berean egongo geranik, baina bueno, uh -huh. ba, ba bere alea jarriko zuen. hogeita Bo, 35 urterekin Euskal Herriaren historian lekua eginduten emakumeen zerrendan egotea, hemendik aurrerako lanari begira, estuago jartzen zaitu? Ez, ez de ez. pentsatu, zuk esan dezun no ogoita mausturtekin emakumen, historia eginduten emakumeen ola oso potoloa diru diola esan da, ez da, ba, historia egin dedanik ere ez eze sentitzen nik, ba, behar, bada, ba, bai, ba, behar bada, egingo nuen baina nik ez dut bizi olako... Mm -hmm. Ez da egitzen lorpen izan balitz bezala, ez? Zure uste zergatik iritsi zara iritsi zaren lekura? Z Zer, e, zure izakeratik zerk lagundu zaitu horra iristen? Bueno, alde batetik esango nuke behar bada izan ditudan zailtasunak ez iduela momentuan ikara garrizko traba bezala bizitu izan. Alegia, atzera begiratu eta horrein egiten dedan irakurketa ibilbide horrena eta zerrendatu ditzak zailtasunak momentuan enituela hola bizi izan beraz, behar bada etziran hainbesteko zailtasunak izan. Horduan... Eta ze zailtasunetaz ari gara izketan. Bueno, behar bada ba, berso eskoletan, eta bat berso munduan astapenetan, ba, neska gutxi batzuk geunden etzen erraisa jende horrean kantatze hori, siniz izatea, eta bar, horrelako zailtasunak, bizkabat, a posteriori irakurri izan ditut, ezta momentuan oso natural eraman det nere berzokera, eta nere berzokidei esker nere handi hondibaten ez. Eta bestetik, ba, behar bada, nere Egoarekin izan dedan exigentziak, ezta? Alik eta ondoen eta berbada erakutsi nahi batek ere, ez? Malia, hon bat, bestek bezinona edo bea eman nezakela. Ez nuke esango zehentzu kompetitibo batean, baizik. bat autoafirmazioari dagokion zehentzu batean, ez? Eta berbada baukaz erikutsiaba, emakume gutxietako bat izatearekin. alegia Alekia, ba, komila artean e, zuri ez dagokizun e, leku batean balima zau Ba, guberso munduan asieran egon gintezken bezala, ba, zordezu gutxienez besteak aina hon izatea edo ubea, justifikatu egon dedin zure presentzia hori, ez, eta zure nabarmentze hori, eta zure jende ateratze hori, nik uste izan dezakela hortik ere. Amaitu da entzun gaila. Haukeratu dituzun erantzunak idatzi beheko laukietan. Amaitu da enzumenaren zatia.